Маршируємо до пам'ятника Степана Бандери. Він лежить не в українській секції, бо тоді, коли його вбив, КГБ ще не було потреби на окрему секцію. Його могила при дорозі серед дерев. Взагалі цей цвинтар, як і всі інші у мюнхені, немов парк. Високі розлогі дерева, немов ховають таємниці минулого. На могилі Бандери звичайний солідний кам'яний хрест висотою понад 2 метри, з написом по-українськи «Степан Бандера» і по-німецьки. Його хрест серед німецьких могил інший, як іншим був і сам Бандера. При цій могилі також панахида, покладання великої китиці червоних троянд, промова. На могилі Ребета теж кам'яний хрест, більший, але нижчий, ніж на могилі Бандери, дещо здаля від дороги. Знову панахида, покладання вінка, коротка промова. Ребет і Бандера загинули від руки українця. Агента КГБ Богдана Сташинського. Сташинський, як відомо, перебіг до американців і розповів про свою роботу, бо до того часу ніхто не міг з'ясувати причини невиясненої смерті обох провідників ОУН, дороги яких пізніше розійшлися. Ребет відійшов від Бандери, коли почався розкол ОУН на еміграції. Але для ворога такі розходження не мали ніякого значення. Коли знайшли мертвого Ребета, думали, що він помер від розриву серця. Смерть Бандери була широко коментована і сталася за дуже таємничих обставин. А замах наобок виконав Сташинський, із спеціально сконструйованої пістолі, яка стріляла розпиленим арсеніком в лице жертви. Сташинського німецький суд засудив на вісім років тюрми. І він, кажуть, тепер живе інкогніто в Америці. Повертаємося до інтернату, де англійці пополудні від'їжджають на литовище, а звідтіля летять додому, до Англії. Прощаємося з ними. За цей короткий час ми познайомилися, подружили, знаємо більше про них, а вони про нас. Але вони мають вже свою нову домівку в Британії, а ми за океаном. Сьогодні додому їдуть вони, а за кілька днів – ми. Тепер ми самі – Малецький, Бігус і я. Найперше зустрічаємося з Атанасом Фіголем. І він нас везе автомобілем по Мюнхену, показує Український вільний університет, де він урядує й мешкає, запрошує до Газдрагаузу на обід. Розповідає про українців у Мюнхені, громадське життя при церквах, дії УВУ. У Мюнхені є бюро журналу «Сучасність» та видавництво «Шлях перемоги». Варто оглянути Українську католицьку церкву, яку розмалював Святослав Гординський. Одним подобається, іншим ні. Професор Атанас Фіголь, відома постать в українській громаді. Він пластовий діяч, колишній працівник УЦК часів німецької окупації, науковець, футуролог, пробував свої сили навіть у політиці, був головою виконавчого органу УН Ради. Він тоді виніс ідею. Прилучення до УН-ради громадського сектора Але без великого зацікавлення та без підтримки президента Миколи Лівицького та інших політичних середовищ Цей сектор УН-ради не мав великого успіху Фіголь розповідає про професора Володимира Кубійовича З яким він викладає енциклопедію Українознавства Вже 33 роки Так довго тривала моя подорож довкола світу але я її вже закінчив, а вони ще ні. Фіголь каже, що Кубік, так він по-дружньому називає професора, часом дивний чоловік. Він дуже вимогливий і суворий, навіть до своїх найближчих співробітників і приятелів. Часом занадто вимогливий. Я ближче познайомився з професором Кубійовичем у 1968 році, коли він з Анатолем Фіголем роз'їжджав по українських поселеннях, щоб зібрати фонди на видання великого задуму Кубійовича – енциклопедії українознавства. Української радянської енциклопедії на той час не існувало. Коли вони на таких заходах публічно виступали, Фіголь залюбки розповідав про анекдотичний випадок у Чикаго. При заклику передплатити енциклопедію, Став один добродій і заявив Я передплачу всі томи наперед за готівку, за умови, що я не муситиму її прочитати Наступного дня відвідуємо бюро сучасність Знайомимося з адміністратором Чорнієм Тут є вже пані Дарія Ребет, дружина Лева Ребета Приходить Богдан Кордюк Він бував і в Канаді, видно, що нездоровий Хтось запитує, на що він не здужує, а Чорний каже, «Доктор Кордюк сам каже, що на світі нема такої хвороби, якої він не мав би. Але він не піддається захворюванням і далі працює. Бігус і я залишаємо їх з Малецьким, а самі йдемо оглядати місто. Воно таке ж, як було, тільки відбудоване, бо під час війни було дуже розбомблене». По дорозі заходимо до видавництва «Шлях перемоги». Тут нас гарно зустрічають, показують друкарню, яка розмістилася у пивниці, а на першому поверсі – бюро редакції. Заводять нас до бюро пані Слави Стецько, але її нема. В редакції впадає в очі редактор з чорною, наїжаченою афрочуприною. Пізніше нам пояснюють, що цей пост – який накладає таку шевелюру на свою лисину. Він взагалі егоцентричний і любить звертати увагу на себе незвичайним одягом. Я дивувався,